kongamano la tisa la umoja wa Tanzania wa adventista waishio wa Marekani Teusi memarizika huku likiweka msisitizo katika kuendeleza miradi mbalimbali nchini Tanzania ambapo umoja huo umetumia dola elfu ishirini za kimarekani sawa na shilingi milioni hamsini za kitanzania katika kuendeleza miradi nchini Tanzania kwa mwaka wa 2017-2018. Shukrani magoma ambaye ni katibu mkuu Tausi, natufahamisha miradi ambayo umoja huo amefanya na mikakati ya miradi walionayo na kuna miradi kadhaa ambayo tumekuwa tukiifanya na tunaendelea kuifanya kule uh, Tanzania uh, na miradi hiyo kwa sasa ni uh, kuna mradi wa kusomesha wachungaji uh, tunaopatia scholarship kule um, um, university kule chuo kikuu cha Arusha uh, na chuo kikuu cha Bugema kilichoko uh, uh, kilichoko Uganda Uh, na kwa hiyo tunafanya huo ni mradi mra mmoja wapo uh, miradi mingine ni tunasaidia katika ujenzi wa makanisa uh, hasa kule kusini mwa Tanzania uh, Lindi Mtwara na sehemu za Zambia uh, pia tunasaidia kulipia gharama wa wachungaji wale uh, ili kusaidia kwenda nyumba uh, nyumba kwa nyumba, uh, eh, kwa maeneo ambapo bado um, um, imani yetu haijafika haija um, a uh, hiyo ni miradi ambayo tumekuwa tukifanya pia tunafanya maubiri, tunalipia uh, maubiri haya ya, um, ya, ya nje uh, hayo pia yamekuwa yanaendelea kuna mradi mwingine ambao ni wa wachungaji pikipiki ambao piki, wako maeneo ya, ya, ya, ya vijijini na wana eneo kubwa la kazi ili waweze kufikia um, uh, uh, washiriki wengi uh, lakini bahati mbaya bado hatuja fanya huo mradi ingawa huko kwenye miradi yetu iliyokubalika huko mbeleni tunatumai Mungu akibariki tutaufanya pia hizi e, pesa um, kama ni kweli kwamba huu mwaka ulipita tumetumia kama milioni hamsini kufanya uh, ibaadhi ya hizi project ya hii miradi hizi pesa zote tunakusanya tun, tunachanga wana tausi wenyewe uh, tulioko hapa Um, tunachangizana um, kile kidogo tulichonacho um, alafu ndio tunafanya hiyo kazi kwa hiyo sio kama tuna mtu anatupatia hizi pesa ni pesa zetu kutoka mifukoni uh, tunajinyima ili kazi ya Mungu ifanyike kongamano hili ambalo mchungaji Baraka Butoke Junior toka Tanzania alikuwa mnenaji mkuu linatukutanisha na miongoni mwa wanzilishi wa Tausi mwaka 1999 Sabuli Eliamani Kachua kwanza nashukuru kwa nafasi na kazi nzuri ambayo mnaifanya Mungu awabariki sana. Wazo lilianza baada ya kutembelewa na mchungaji mbwana kama rafiki yetu wa Tanzania na tukawa na mazungumzo tukakumbushana kwamba sisi wa Tanzania tunapokuwa nchi za nje tunawajibika kushiriki kufanya kazi ya Mungu nyumbani kule tulikotoka. Hilo wazo ndi, ndilo likawa kiini cha uanzilishaji wa Tausi. Pengine unapoona sasa hivi na wakati ule nini ambacho kimetokea ni mabadiliko unaweza kuizungumzia. Tulipoanza Tausi kwanza tulikuwa tumeanza na members wachache walio kuwa kwenye local state ambayo ni ya Massachusetts kama familia chache na ndugu na jamaa lakini tulipoanza usajili wa tausi tulikuwa na lengo la kwenda mbali kufikia watanzania wote wa Sabato nchi nzima na kwa hiyo tukahakikisha kwenye jina tuliloianzisha ambalo ni Tausi Tanzanian Adventist in United States tuna include kila mtu popote alipo kwa hiyo hiyo effort ndio imetufanya sasa, sasa hivi Tuna makundi mengi sehemu tofauti na members wako kila state. Changamoto ya kwanza kujitolea. Kazi ya Mungu ni kazi ya kujitolea. Haina malipo yoyote. Kwa hiyo muda na hapa Marekani muda ni mfupi, ni mchache, lakini watu wanajitolea kwa ajili ya kazi hii. Hiyo ni changamoto ya kwanza. Kwa hiyo viongozi wanatakiwa wajitolee na watoe maisha yao na ya familia yao kwa ajili ya hiyo kazi. Changamoto ya pili ni namna ya kutumia resources zilizopo katika nchi hii zisaidie katika hiyo kazi. Kwa hiyo zinahitaji watu waweke vichwa pamoja na uongozi huu una kazi ya kukusanya vichwa vya watanzania wenye akili na busara ili hiyo kazi ifanyikiwe. Watu wapatao 141 kuwa walihudhuria kongamano la mwaka huu wa 2018 hapa palamesa Diego, california na tukapata nafasi ya kuzungumza nao kwa jina naitwa na Anyuni Elisa Mapos au naanyuki Saka ninatokea California San Diego. sisi ndio wenyeji wa mkutano huu wa tausi wa awamu ya tisa ya mwaka 2018 Tanzania natoka mji wa arusha na ninatokea sehemu inaitwa ngarenaro mkutano huu umekuwa ni sehemu kubwa sana katika maisha ya wengi ambao wanaishi hapa California hasa tunaposema katika maandalizi yote kwa ujumla yamefanikiwa sana kwa hali kubwa mno watu wengi wamejitoa kwa ajili ya kazi ya tausi na tunamshukuru Mungu kwa kuwa amekuwa mwema sana na tunakika kila mmoja atabarikiwa kwa namna mbalimbali napenda kusisitiza kwamba tufanye kazi ya Mungu tufanye kazi ya Mungu kwa kuwa kila mmoja ana karama yake tutumie karama zetu tutumie nafasi zetu kumtukuza Mungu na tunawakaribisha Watanzania popote pale walipo katika Marekani hii na pia walioko nyumbani Tanzania wazidi kuombea Tausi na tuzidi kusonga kufanya kazi ya Bwana Andrew Lukwaro tunafurahia kuwa pamoja kiroho pia tunainwana na pamoja na kujadili mambo ambayo yanatuweka pamoja kwa ajili ya kufanya yale ambayo tunalenga kuyafanya katika baada ya kutoa michango kufanya kule nyumbani lakini pa, zaidi sana ni ule umoja wa kuwa pamoja na kukutana na ndugu jamana marafiki ambao hatujaonana kwa muda mrefu kwa kipindi cha mwaka mzima kongamano la kumi la umoja wa watanzania wa waishi wa, wa marekani tausi inatarajiwa kufanyika mwaka 2019 huko New Jersey hapa nchini marekani kutoka San Diego California chini Marekani Maduwe Emmanuel huko na kule Morning Star Radio